Beraz arte ari buruz hitz egiten e, jarraituko dugu datosenen minutuetan eta horretarako gorean larraizugarte mendia, Margolaria eta Marrazketako irakaslea dugu Kaixo Sermodos Larraiz. Kaixo-gater. Beraz, bueno, e, gaurko kronikan eta siramateko, ba gure eskualdean eh ba bizi den, kaso honetan Hendaian bizi den Margolari bati buruze arituko gara, Dolo e, Marina margolaria, eta, bueno, ba, bere lan buruz eh, mintzatuko gara, guazen pixka bat orkestera. Bai, oso, no? Ba, zuk esan bezala, bai, Dolomarina duela berrogei urte edo, endaian bizidela, bai, baina Dolomarina Bilbotarra dugu, berroita marseigarren urtean jaioa, mila bat zendor, eta marseigarren urtea, uda, irurogeita zazpi urteitu, eta bizitza osoa eman du, e, margotzen. Hurtzarotik Aurtzaroa edo gazte garaia amantzun bilbon, ondoti karte ikasi zitun sarrikon, gaur egun lehioan dago fakultatea, baina garai horretan sarrikon zeon. Eta irugarren promozioa da, eta mila bat zeon da, irute mezortzian, e, zen. Irugarren promozioa dela esaten dut egia delako, e, ba, promozio horretan e, entzuna diren artista asko... E, promozionatu Gehiengoak egun e, Euskal Herreko Unibertsitatean irakasle dira, eta, bueno, askok e, dolo bezala ere agian, jubilatuak, ez? <risa> Adinagatik. Eta, bueno, e, aipatuko izote bai, pixka bat, bere ibilbide artistikoa. E, Mila bat zehonde iruita mazazpian, beka bat eman zioten Rodriguez Akostan, Granadako fundazioan, eta e, antxelan batzuk egiten hasi zen. Eta ondotik, esan dugu, irurogeita emezortzen, hau da urte bat geroago lizentziatu zen eta irakasle hasi zen. Lizentziatu eta bere ala. E, irakasle e, urtez sexta hone egon zen, gero kadizera joan zen e, urte bete, Han esaten du berari asko markatu ziolango ibilbideak, ba ezberdinak, jende ezberdinak, klima, eta, bueno, ukitu zuela. Ondoren, zen egonduzen irurte zirakasle, janesen, hain zuzen ere, eta gerora jubilatu arte, mila behatzerun da, larogeita bostetik, bi mila tamaseira, pio baroja institutuan, egonda irakasle. E, Ni ere nire irakasle izan duzen ere, oia ipagarria, eta harrezkeroztik egia esan, ba, arremana dugu. E, Aborrela, pixka bat, ba, bere erakusketak, ero bere ibilbide artistikoa aipatuko dizuet. Bi mila eta lauean, beha saingo, astigarreta helizan dauden zapaieko pinturak zar berritu zituen, uste dut ipagarria dela, bai, lana hundilea intzun, eta zora garrigolitu zitzaion. Ondoren, karrera bukatu, ta Granadan esan bezala irakasle zegoela erakusketa bat intzun. Ondoren, aldikanten, ondarribin, endaian, e, urte, urte zurte, bai. 2000 amarrean Genovan, Italian, espo Genova delako erakusketan, e, parte hartu zuen. Eeeen, Eta 2008an bilbotik erakusketai biltari bat egintzuen hau da e, erakusketa bera, erakusketa leku ezberdinetan mugitu eta erakutsi zituen. Gusta zutenez zuten ez, 2008an ez ortzutik, gelditu ez ditut guztiak aipatuko, ez dela aspartu ingoet. E, ondoren beste bat ere hola potentia 2008an izan duzen, 2008 bidea izenekoa, deban arteazokan eta bizpa, ondoren, bizpairu egin ondoren e, 2008a bateako tsaiean aire galerian Bilbon, galeria txikia da, baina izena ondikoa Bilbon, eta bertan ere e, azkeneko erakusketa egin egintzuen. E, Hau ekorrela, e, aipatuko izuet pixka bat teknika, ze teknika erabiltzen duen dolog marinak e, margotzeko. Bueno, batez ere erabiltzen du mixe gaineko olioa. Bai? Baina egia da lan askotan e, akrilikoa erabiltzen duela, paper gainekoa. Bai, euskarriak mixea erabiltzen du gehienetan, baina eh oholak eta e, paperak ere erabiltzen ditu. Baita kartoiak eta harrapatzen duen guztia birziklatuta dan txbere margoa isladatzen du. Da gero margotzeko era edo mota nahiko pintzela da askea erabiltzen duela esango nuke, eh, zuzenekoa, ez du marrazten eh, margotzeko garaian, hau da pintzelarekin zuzenean eh, egiten du margo hori, marrazten du hori, ezta? E eh, arkatza eta edo ikatza erabili gabe. Eta bertan dagoela esanguratzoa da e, zuzenean margotzen du ez da buruan duen gauza bat eta isladatzen dula hori ere egin du baina bere zaugarririk aipagarriena esango nuke dela e, bertara joan eta ikusten duen begi aurrean duen hori ez margotzen duela eta ba pintzelkada aske horretan kolorez betetako e, pintzela da horretan Eta pixka bat hori aipatuta interesgarria irudituko litzaidake ba, doloren batzuk edo irakurtzea. E, horrela, aipat, aipatuko ditugun gero kuadroak eta hobeto e, ba, ulertzeko ez. Bagoe dira doloren hitzak. Azken aldian, paisaiak jendearekin interesatzen zaizkit. Paisaia horren espazioaren proportzioa estimatzen dudala, dudalako tamainako, tamainakoa delakoa, undia delako. Natura hiletan, gertatzen den gauza bera, gustatzen zait, beudegoietan, objektuak espazioa okupatzea. Hau da, hau nereitzak, eh? Piskabata zaltzeko. Ba, berak aia adibidez, ondartzako figurak eh, konparatzen ditu, ba, mai gainean izango luken fruta batekin. Berarentzat dena da batez. Eta berari iruditzen zaio, natura hile horretan edo e, ondartza bateko pertsona biziak azkenean kompozizio bat sortzotela eta berai entzada argi bat eta em, pixka bat em, badoa figura, ikusten dugun figura hortatik, ez? Bere hitzekin jarraituko dut. Begiratzen duzunean, lehen puntu, gis, lehen puntu gisa horregatik objektuak beti dira handiagoak errealitatean baino. Hau da berak, e, ikusten duen hori ez du zehatz mehatz kopiatzen ez? Eskala edo adlatzen dio. Jarraitzen dut, oso garrantzitsua iruditzen zait lan prozesua markatzen didaten argi puntuak. Argiarekin asko jolasten du. Paisaietan pertsonaiak interesatzen zaizkit. Naiz eta txikiak izan eta atzean egon existitzen dira. Eta bakoitzak historio bat bat. E, mun, e, muntatzen du. Nola mugitzen den ikusteko, nola jazten diren ikusteko, ez da kenu bat bakarrik. Eta orain konparazio polit bat egiten du, agian, entzuleren batek ere bizitu izan duena, ez? Ta esaten du. Autobus geltoki batean zaudenean iserita, ez? Geldirik. A, bat gauza asko pasatzen ari dira zure aurretik, ez? Eta zurekin itxaroten ari den jendea ikusten duzu. Eta hori pentsatzen duzu, pertsonaia, bakoitzaren fikziozko historio bat, ez? Zein pentsatu, ez? Ixerita zaudela, ba, pasatzen den hori izango dela ezak izer, badela beste ezer, ez? Ba, bera pixkat joku hori egiten du bere artelanetan. Bukatzeko esaten du, aire zabalean margotutako paisaietan ere, nahi gabe, harremanen pentsamendu bat lantzen dut baina oraingoan argiarekin eta itzaleekin nortasun bat ematen die. Nola bereizten diren eta nola nahasten diren. Hauek izan ziren Doloren hitzak. Osongi, no, ba, eh, ezagutu 두고 e, en Doloren e, ba, biografia baita ere bere teknika, bere lanak eta bere kuadroak orain ezagutuko ditugu. Goazen E, bueno, lehenengoa aipatzera, hor eh, aukeraketa bat eh, egin dozu, eta oztet lehenengoa ondartzarekin zer duena La Playa, bezala izenburua du, ez da? Bai, oida, aitor. Ba, bai, lehenengoa behira, 2008ako margolan bat aurkeztu nahi dizuet, e, bertan, e, o, zuke esan bezala La Playa e, izena jarrizionez, izenburua jarri zion eta paperaren gaineko akrilikoa dugu. E, metro bat, bider rurogeita mar, neurrikoa, e, horizontalean jarrita bai, e, laukizu batean jarrita. Bueno, bertan, ez dute ikusten, beraz, e, deskribatu ingo ditu pixka bat bai, e, bertan ikusten dugu e, ondartza bat, izan leike edozein ondartza, endaiakoa izan, edo beste edozein, eta hartu du ondarraren gainean ikusten duen guztia laukizu zen horretan, ez? Bertan, eh antzematen dira e, puntu asko edo bultu asko, ez bagara fijatzen, bai? Baina txikitze edo e, lupa bat jarriko bagenio gure begiradari, ikusten da pertsonak, eh txirrindak, eh sea, eh bai? Gauza ezberdinak ikusi daitezke. Baina esanguratza iruditu zait, e, lehenengolan hau aipatzea, e, beak esaten duen bezala, Naiz eta fondo-fondoan, orban bat egon, nola e, garrantzia duenez, eta perspektiba bat sortzen duenez. Fondo-fondoko figurak ikusten dira gerozta eta txikiagoa direla, e, perspektiba direla eta lehenengo-lehenengo e, figura handiagoa dugu. Pintzelkada ikusten dugu oso askea dela, akrilikoa den partetik e, margolaria zareten hojake duzuen. E, ma, e akrilikoa oso azkar lehortzen da. Bera hondartzan bertan dago ikusten da altuera batean dagoela, demagun ondoko bide batean edo bidegorri batean jarri duela, ez? Bere kabaietea eta antse dago paperaren aurrean, eh e, ispilu horretan, ez? Ba, hasi da margotzen, baina eh pintzela ematen duen orduko lehortu egiten da. Orduan hantxe, lehenengo bistan ikusten duzuen hola ikusten daeran ezkerreskuineko gora berako e, pintzelka da oiekez. Eta horri e, txuria edo papel txuria e, e, agerian ere agertzen da ez. Horrek ere e, mugimendua ematen dio, freskotasuna, berak hori asko maite du. Zuzeneko pintura dela erakuste horrek e, erakartzen du. Eta ikusten e, dugu okre hori, kolore hori e, kuadroan bat egiten duela, izango liitzatekela ondarra edo ez. Eta e, gero e, antzematen da asko urdina, pixka eta erreman atzen duena figura hori eguztien e, komposizioa. Eta pixka bat hori aipatuko nuke kuadronetan. Mm -hmm. Beraz, hori bueno, e, dolo Marina Margolariaz egiten e, ari gara, eta bueno, ba, La Playa, e, e, bueno, ba, kuadra ari buruz. E, jarraian, bueno, beste kuadro batzuk aipatuko e, ditugu, e, alde batetik aukeratu dituzu bi, e, dos kaminos eta kaminoa san marzial izen buru horiekin ez da, Oazen pixka Osentzpikabate Larraitz, bai. e, kuadro Dolan ederrauei buruz e, aipamen bat egitera. Ba, bai, begira, gainera hau zuzen-zuzenetik ezagutzen ditut aitort. Bueno, aurreko lana aipatu genun 2011akoa zela, bi hauek aldiz dira 2013 eta 2014ko lanak. Eh 2013ko lana Dos kaminos hori eh e, playaundi konkatzen da Irunen. Eta taularen gaineko olioa da. Eta beste aldiz, e, 2008. samartzealetako bide bat, irunen, irundarrak entzuten badigute, ba, patrisi jatetxearen inguruko bide bat dugu hori. Bai. Eta baitare, taula gaineko olioa dugu. Hauek tamainaz ez dira oso undiak, e, lehenengoa bigarrena baino pixiko handiagoa da, metro bat, bider metro gitabi, hau vertikalean dugu, kuadro hau, beste aldiz horizontaleko irurogeita bat, bidererroita maika Ba bueno, sat, esan nizuean bezala hasieran, eran, berarekin margotu izan ditut kuadrauek, hau da, berak beria, nik neria, bako gure txoko hartuta ez da, baina biak maite dugu asko e, basoetan murgildu edo bidez bidezidorretan murgildu eta argi hori ikusten dugunean gelditu gure montajea egin eta hori margotzeaz. Tabornoa ba egun honetan gogoan dut e, bi ka, dos caminos edo bi bidea hautan e, berak e, aukeratu zituela bi bideak margotzea, nik bat eginun aldiz. Eta goizaz, eh? Goizazen eguzkia justo goigoian genuen, altzatea. Eta ikuste azute horre eskubian hitzala, e, ezta? Eh hitzalak eta baita e, kuadroaren ezkerrean ere Eta eskribatuko pixka bat ikusten ez duena rentzat e, argi gelitzko zer den. Bueno, bertan ikusten dira bi bide, eh? eskuin aldean badugu bidegorria izango zena edo, eta eskerrean ba, oinezkoen bidea edo. Eta e, banatzen du kuadroa erdi erditik, bai? E, goitiberako zuzen batekin goba genu, eskerre eskuin ia simetrikoa geldituko litzea iguke. Alde batean bide bat bestean bestea. Eta goiko e, erditik banatuko bagenu baina horizontalki Ekuador bat egingo bagenu, goiko aldean zuaitza daude beko aldean bideak, bai? Neiko simetrikoa gelditzen da e, e, lana. Eta esan du bezala hor ikusten ditugu itzalak, ezta? Esango duzu bate baino gehiago, klaro, eta zuekor hartzen sarete eta itzala dago geldirik, ba, ez? Hori da erronka, bai? E, normalean, hiru ordu edola jarraian margotzeko gai izan gara, gai zan da dolo, gehiago ere, dolo kirabazten hau. <laughs> Baina, egia da, ongi fijatzeko e, egiten duena da, bertan iriste, iristean argazki bat, gaur egun nola mobilak eta gainean ditugunez. Baiten dugu argazki bat, lehenengo argazkia, asigaren marrazki horretakoa, eta gero bukaeran beste bat. Normalean e, marraztu margotzen ari denaren e, denbora horretan markatzen dugu itzala. Mugitzen bada ere mantentzen da hasierako hori. Naiz eta bukaeran eh gustatzen den zaion asko ikustea, nola aldatuenten eta noski e, argi aldatua ba da, koloreak ere aldatu dira. Eh paisaian, hasuenetan Eta berak, beregitzetan e, gogoratzen dut, esatentzuela, maite duela, ikusten duen hori astraitu eta i, historio bat edo atzean kontatzea. Bera, e, e, paisaietan asko e, bilatzen duena da argiaren jokoa. Berak esatentzian e, naskotan, begiak erdisteko eta ikusteko bertan dagoen kolorea ikusi gabezuaitz bat, bide bat. Eta berak, e, iaia poesia egiten du ez kolorearekin. Eta Anche astenda pintzela hartu eta imaginatu, ez? Bidearekin egiten du trazo bat eskerreskuin, berdearekin egiten du goiti bera gorri edo e, granate horrekin, goran sartzen dio horban e, bat e, zerua joango den e, urdina, zerua, zerua, zenbat alatzen den zerua. Itzalak aldatzen badira, ba zerua <laughs> zer esan. Eta eta da, eh, e, kasu honetan oholori zikintzen, da. Zikintzen duen bezala badijoa marrazten, baina badijoa esan dizuen bezala pintzelarekin marrazten. Eta hasiko da e, argienetetik normalean ilunera. Iu, Ilunak sartzen dituran e, asmatu egiten ditu zuzenean eta hor ikusten dugu itzala eta ikusten dugu volumena, ez? Eta hemen Ba, ikusten dugu eguzkia undia zehola eta zuzen-zuzenean asmatu dula. Aldiz bigarrenekoan, sanmartzialeko bide horretan, hemen bagaude sartuta, berarekin enguen ere gogoan dut, eta hemen baginen sartuta e, baso moduko batian, ja, hau da zuaitzen hartian, estaliten gintuzten ez, zuaitzek. Hortuan bestean bagenuen zerua gainean, baina hemen baditugu zuaitza gainean. Hortuan bagaude guere gerizpean ez, eta asko maite du ikuste zute nola bideak egiten duen poesia lan batiaiz, eh kasu honetan, eh e, San Martzeleko bideo honetan erdibitzen badugu kuadroa goi, goitik bera, hor e, dagoena da bidea, bai? Ta garrantzia ematen dio bideari. Eta eh kuadronetan esango nuke e, garantzi haundiena duena dia koloreak. Eta kolorearen argi, argiak duen kolorea. E, hemen pasatu zen segituan, e, askoz motxago denbora, aurrekoan hiru ordu esan duan bezala, hemen denbora motzagoan margotu genuen, e, argia, bapatea, oso, oso azkar aldatzen zelako ez. Goizazen ere, normalean, goizaz, goizaz e, marrasten genuen, arratsaldeko argia ezberdina baita. Naranja goa edo sango nuke gorriagoa desberdinadia koloreak arratxalean. Eta um, ikusten dugu ere e, gainean esaten dizuen dan bezala, ez? Imaginatu, bagaudelako bazulo batian bezala e, zoetzez beteta gainean, ez? Eta antxe ikusten da islada lurrean eta argizpiak sartzen diren zulo hoien e, orbanak e, lurrean, ez? Ikusten dugu hemen ezkerretik sartzen zaigula eguzkia, baina eskubiko aldean ere e, fondoan edo badugu argia ere ez. Men oso politazen bidea, bidearen bukaera nolako kurba bat ematen zuen bideak, eta oso politazen nola argiak ezkerreskuin sartu, eta ikusten dut zote nola ikusten den e, dizira batez. Eta ikusten dugu pixka eta itor hemen... E, Hori, pixkat, e, dolo kesaten duen poesia edo e, pasa, e, bi, e, begia horretatik pasatzen den argitzalen lan hori ez? Ba, oso ongi, eh? dolo marina margolariaren lanak esagutzen eh, ari gara, eta ba, urrengo eh, lana aipatuko dugu, hain zen ere, ba, kapsula, debino, konpepinoi, demaz izen buruarekin, E, larraitz, zer e, aipatu dezakego lan honi buruz? Bai, eitor, bai mentxego de, nolokin. Ba, begira, lan honen e, gauzarik aipagarriana esango nuke dela tamaña. Kuadronek bi metro biderbat iruro gehine urtzea ditu, zentimetrotan ari gara, bai. E, bere txeko esparru bada, sukalde hain zuzen ere terraza atera ematen diona, Argia, undia, undia duena. E, aurrekotan esan bezala dolori argiak eta itzalak asko gustatzen zaizkio. Ba, imaginatu horrelako tamainuko lientzo bat, ze hau da oleo gaineko lientzoan, tari gara 2000 eta hogeita bian, hau dalengurteko kuadro batetaz. etaz. E, pandemiaren ondoren, Dolok asko margotu zuen etxean, denak egun denetxean sartuta, baina bera ezin gelditu, Eta asko-asko fijatzen ze natura ilan. E, beste batzuk deitzen zioten bodegoia ez, baina berak, sezan bezala, nahiago du natura ila deitu. Zergatik, bertan aurrean e, ikusten duen hori, interesatzen zaioelako, historio bat sortzen duelako. Oso e, kuriosoa, e, polita da ez, dolo papatean e, berarekin kafe e, bat hartzen ari zarela, E ikusten duzu elkarrezketa moztudura eta zertan ari zara ta. Ez, aurran dudan hori, ikusten duzu argia, ikusten duzu itsala. Ta bai, ta hori da interesgarria, eta kapaza da elkarrezketa moztu laintzo hartu eta margotzen hasteko. E, nik esango nuke, ba, dela hori, ez? E, berak duen behar osasun txuatze maite du asko margotzea ba. Kasu honetan ikusten dugu ar, e, goizeko argia dela berriz, e, argia asko sartzen zaio zaioetxe horretan ikusten ez dituzute txalak, ikusten ez duenaren txat, horizontalean dagoen kuadra ondiba da, e, erditik mostuko bagenu bera mai bat dugu, mai borobil bat, et, se, semizirkularra erdia ikusten da, eta bertan, berak e, izen buruan esaten duen bezala, badaude ba, pepinoak dago ardoa Ardo botila bat, hoi botila kopa bat, badaude, ontzi e, badaude limoiekin, fondoan maitu landare asko, maite ditu landareak, landareak ere forma, natura, itzalak emateitu, eta berak asko jolastitu, mugitzen ditu bat, alde bat eti bestera, beretxean. Eta gero, ba, fondoan ikusten dira, ba, kanpoko etxeak eta landareak ez. Hor ere, antzematen dugu, nola e, aurreko lanetan bezala, pintzela da askea duen, Hau da, bera, margotzen hasi da marraztu gabe. Margotzen du, e, du margotuta, bere e, pintzelekin. Bertan, e, ikusten da maia ia txuria ez da. E, itzala ezkerrean dugu, beraz, eskuinean dago eguzkia bete-betean. Eta e, ikusten da nola baita frutuetan, baita pepinoietan ere puntu txuriak ere ikus daitezken... E, argitasuna e, elarazteko, ez? Ba, puntutxurioiek seguraskinago e, punturen bat lientzoa bera dela. Lehenengo kuadroan esan izuen bezala e, ondartza horretan ere e, ondarrean ez, usten zituen puntutxuriak, ba, asko jolasten du euskarriko material horrekin eta materia hori agerian ustearekin bat etorrita konposakkettarekin eta kolorearekin. Eta bestetan ere agian ez dute ipatu, baina hemen ere aunituko bagenu guztiz edo gerturatuko bagina guztiz kuadro horretara baita abtrakto ere izan daitek ezta. figuratiboa den partetik ikusten dugulako zer dagoen ez, e, antzematen dugu gure garuna kulertzen du zer dagoen, eh aundi zu soilik pintzelkadak ikusiko genituzte, ez? Ta nik esango nuke hori dela doloren habilezi bat eta eta esanguratsua hortan, ez? Mm. Beraz, eh Hendaian bizi den Dolo Marina Margolariari buruz e hitze egiten eh, eh Arigararen, bere lanaz interesatu eh, gara eta Endaian, kokatua dagoen obra batei buruz, eh, mintzatuko gara, Larraitz, ugarte mendiarekin, eh, gaude, bera, ba, margolaria ere, eta marrazketako irakaslea. Larraitz, oraingoan, eh, ba, Dolomarinaren reflejos de la playa de Ondarraitz? Ba, bai, aitor, bai. bai. Lehenengo, lehenengo kuadroarekin hasi ginenean, ondartza batekin hasi ginen ere? esan genuen edo ondartza izan zitekela, segurazkien daia izango zen. Bera Hendaiaan bizita, ba, maite du asko Dunbarrietara joan edo hango pasiotara eta eh ondartza margotzea, ez? Ba, kuadroa aukeratu duet e, bukatzeko, ba, lengu urteko kuadroa delako, oso handi hau, horrek zela bi metro x 1,60koa, horizontalean, eta lientzoaren gaineko olioa dugu. Endaia da, zuk ondo esan bezala ondarra ondartza bai. Bueno, kuadronetan e, iruditzen zait e, izugarria nola e, zerua eta, urare, eta zeruaren dizira ur, horretan, ez? Zoruan, nola bat egiten duen, ez? Badirudi begiak itxiko bagenitu dena bat izango litzatekela, ez? Zerua eta, eta itxasoa edo... Ura, ez. Hemen kuadroaren komposaketa ikusten dugunez, ezkerreskuin e, horizontalan, horizonte batekin e, bereizten du, bai? Batetik zeruat, bet, bet, bestetik betikan ondartza edo ondarra eta ura, ez. Berak bere hitzetan, gogoan aitorre, nola esaten zuen, figurain naiz eta txikiak izan antxe daudela, ez. Ba, zesan kuadronetan, ez. Antxe ba daude, ba... Oinez, edo surfelariak edo gerturatzen bagera, antzeman dezakegu nola, lau trazorekin lau pintzeadekin ikusten diren figurak direla ez, eta istorio bat kontatzen duen azkenean. Nik esango nuke hau egun senttian egin dela, ikusten dugu argia ez berdina dela, mai eta nola eh isladatzen ongi isladatzen duen momentu horiz esan dugu eh hiru ordu ere e, eman ditzakela berak margotzen ba hau azkarrago eingo egingo zuela pentsatzen dut eh sea odeia informengatik ezta odeia agu dakigu e, gora begiratzen dugunean ikusten aldirela figurak edo ikusten aldela odeia pasada baina ze azkar pasatzen direnta ze ongi Ze ongi harrapatu duen e, momentu hori ez, berak. Aipatu e, nahiko nuke ere, badibidez, ba, Pedro Etxabe Margolariak, berak esaten duela, ba, batzuetan e, arte munduan ez garela mugit, e, badirudi e, figuratiboan edo paisajean gelditzen bagera, ja ez garela jendio, no? Eh, beak esaten zuen batzuk esaten dutela arte munduan genia izateko ezintzarela hortan gelditu. Baina dolo ezagutzen du eta agian irakurriko dut gazteleraz, eh, esaten du, etxa hitzak. Dolo Marina no ha parado de pintar desde que era un adolescente dotada. En los últimos tiempos, tras liberarse de otras ocupaciones, la maestría que solo se obtiene tras muchos años de parráctica está pintando cuadros en la plenitud. Esas pinturas no enseñan el mundo, nos tocan, nos traen notas delicadas o nos llevan al corazón de la naturaleza salvaje, puro arte. Eh, Itza hoek bere hizkuntzan irakorri nahi nituen se iruditzen zaitez eh, dolo, eta ba, guztiz bat natorre txaberekin ez, doloren pint, pintatzeko moduak ez, margotzeko moduak eta trazo horretan, nola den gai e, bi e, mugim, esku mugimenduekin ba, ba, erakusteko nahi duen hori ez. Eta hori esaten du duetxabek ez, eta hori ez da artea. Bueno, hori utzi dezakegu. Noske baiet, bueno, oso interesgarria, eh, dolo marina margolariaren lana izagutzeko aukera izan dugu, larraitz, ugarte mendiaren eskutik, larraitz, eskermila. Zuri, aitor, beste bat arte.